Palm Beach, Egyesült Államok. Néhány órával később. Márkó újjai végig simították a vastag, fényes papírt. Érezte a grúz kulturális minisztérium mély nyomott aranypecsétjét, ahogy az alap alján belesüljed a vízjelekkel és ezüst vonatokkal hitelesített dokumentumba. A fejléc angol nyelvű volt. A minisztérium logója alatt cicomás betűkkel a Certificate of Authenticity feliratált. A fény felé fordította az eredeti igazolást, hogy pontosan lássa a vízjelek formáját. A Margó szélén apró korintosi oszlopok és sumér szoborfejek futottak végig. A dokumentum eredetinek tűnt, magát a papírt valóban a Grúz Minisztérium állíthatta ki. Márkó elolvasta a szöveget, de egyelőre fel sem tudta fogni, amit lát. A pontos regisztrációs számot az Akkád királyfej ásatási helyszínéről, becsült koráról, évtizedekre visszanyúló múzeumi dokumentációjáról, a méreteiről, fizikai és kémiai átvizsgálásáról. Meg a kreált régészeti szakvéleményt arról, hogy a műkincs közel négyezer éves, és valószínűleg időszámításunk előtt 688-ban került későbbi fellelési helyére, a grúziai Kutaisi közelébe. Elképesztőnek találta, hogy a műkincs csempészet szálai ennyire távolra és ilyen magasra vezetnek. Hogy vannak olyan országok, ahol kormánytagok, jelen esetben a grúz kulturális miniszter, képesek ilyen papírokat kiállítani. Aláírni egy nyilvánvalóan hamis okiratot, és a csalást az ország súlyával és tekintélyével hitelesíteni. Persze épp eleget hallott a közép-ázsiai és a kaukázusi korrupcióról, de mégis nyugtalanító érzés volt személyesen is megtapasztalni, és egy ilyen papír eredetiét a kezében tartani. Egyszerűen elképesztő, és ugyanakkor rémisztő is. Gratulálni természetesen nem szeretnék hozzá, Steven. Fordult a Bíci Múzeum igazgatójához, miután végigolvasta a dokumentumot. Annyira profi, hogy ha nem láttam volna az akár királyfejet Szíriában, még én is elhinném, hogy a szobrot valóban Grúziában találták és a mellékel dokumentumok eredetiek. Akkor most mit tegyünk, Markó? A kérdés audrey érkezett, aki az egyik üvegfotelben ült, és kaktuszgyümölcsel összekevert kiwi juicet Fél órával ezelőtt érkeztek a Palm beach neoklasszicista villába, ahol a színes, modern berendezés éles kontrasztban állt a hófehér görögoszlopokkal, és az ajtókat lezáró eredeti Olaszországból hozott szürke, reneszánskori márványtimpanonokkal. Hát valóban, ez volt a legfontosabb kérdés. Mit tegyenek? Pontosabban, hogy Márkó mit tegyen. Amikor idefelé tartva, még New Yorkban, hús kolosszus méretű testőrök ültek be mellé az autóba, Márkó rögtön tudta, hogy továbbra is kételkednek benne. Vagy Audrey, vagy Steven, vagy mindketten. Sőt, valószínűleg mind a hárman, mert nem sokára Krieghoff is itt lesz, Landol Palm Beach-en, és valószínűleg a testőröket is ő küldte. A két nagy darab tetovágnyakú fekete még mindig körülöttük strázsált. Az egyik az úszómedence partján ült, kint a teraszajtó előtt, a másik pedig egy vastag csőből hajlított avantgárd szivacs hotelben, Márkótól alig két méterre. Elnézve a helyzetet, főleg a testőrök kezében a fegyvereket, egyértelműnek tűnt, hogy a Krieghoffok és az Audrey -félék azonnal kiszúrják azt, aki veszélyes lehet számukra. És rögtön tesznek is ellene, mert ezeket az embereket gyerekkoruk óta arra nevelik, hogy mindig az egyenes fákat vágják ki legelőször. Márkó rájött, hogy ezek után már csak egyetlen lehetősége maradt. El kell hinniük róla, hogy ő nem az, nem egyenes fa, nem veszélyes rájuk nézve, mert nem emelkedik ki az erdőből. Csak akkor fogják elengedni, ha átáll az oldalukra. Hát a biciben semmiképp sem szabad kiállítani az akkád királyfejet. Válaszolta a Most mit tegyünk kérdésre, megkezdve az átállást. A hamis grúz igazolást a múzeumigazgató közben letette a lóhere formájú hatalmas üvegasztalra. A dokumentumhoz díszes, vörös bársonytok is tartozott. Az aronyszakállú bronz királyfej az elmúlt napokban elegáns lábazatot kapott, amit ugyanilyen bársonyjal vontak be. Most már ezen a vörös talabzaton állt az asztal mellett. A Pálmbícsi villa nappali át hófehér márványkövezet borította, amin szürkés fekete szőrméket terítettek szét. Márkó sosem látott még ilyen puha és ennyire hosszú szőrű állatbőröket. Valószínűleg ritka és azért védett sarki medvék trófeái lehettek, de a villában mégsem ezek a szőrmék voltak a legelképesztőbb tárgyak. Amint tényleg megdöbbent, azok a Kambodzsából ellopott kincsek voltak. Audrey és Stephen persze alig, gondolták, hogy Markó az ő dicsekvésük nélkül is megismeri az ankorvati fejszobrokat. Az ezer éves, lenyűgöző szépségű műtárgyak a kinti úszómedence sarkait díszítették. Görög stílusú, a bentioszlopokhoz hasonlóan hófehér, oldalról nyitott mini panteónok védelmében álltak. A kambodzsai Koh Ker templom kifosztásakor elrabolt hat homokkőszobor a maga nemében páratlan kincsnek számított. A régészeti szakirodalom 1980-ban örökre eltűntnek nyilvánította őket. A behunyszemű, indiai turbánt és felfelé pödött bajuszt viselő, lapos arcú hindu szoborfejeket a kommunista Polpot rezsim idején 50 évvel ezelőtt vésték le egy 10. századi ankorvati templom homlokzatáról, a Kohkerről. A térdelő kísérők eredeti nevükön, Pandavasztok közül, 2990 1990-ben váratlanul feltűnt, méghozzá egy New Yorki aukción. Nagy szenzációt keltettek, és sok millió dollárért cserébe a metropolitenben állították ki őket. Az amerikaiak húsz évig tartó pereskedés után végül 2013-ban kénytelenek voltak visszaadni a két szoborfejet Kambodzsának, mert a világörökség részét képezték. De négy továbbra is hiányzott. Hát ezek szerint itt vannak. Döbbent meg Márkó, és a szobrokat látva végképp megértette, hogy egyetlen esélye maradt csupán. Elhitetni Audrey-val, és persze majd krieghoff is, hogy ő ugyanolyan elftelen kincsvadász, mint amilyen gátlástalan gyűjtők ők. De miért nem állíthatom ki a bíjciben, Márkó, my dear? Odria kérdés végén olyan cica babás hangsúlyjal ejtette ki a kedvesem szót, a férfit csodáló, tágra nyílt szemekkel, mint akinek valójában nem is az a fontos, hogy az akkád királyfej hol végzi, hanem hogy az okos Márkó őt butalibuskának tartsa, és közben, belemerülve a magyarázatba, elszólja magát. Újabb csapda, még mindig a két hely. A gyanakvás, hogy Márkó honnan is tudott a Palm beach helyszínről. A pár órás repülő úton már kikerült pár hasonló aknát, nem lépett rájuk, úgyhogy erre sem fog. De az óvatosság láthatóan kevés, a jelek szerint kevés. Mást kell kitalálnia. Márkó már épp nekilendült volna a válasznak, amikor váratlanul, szinte a semmiből, minden előzmény nélkül betoppant Ferdinán Kríkhoff. Nem papucsban és melegítő nadrágban érkezett, és nem is csoszogva. Korát meghazudtoló lendülettel jött öltönyben, kötyös nyakkendőben és frissen vasalt ingben. A modell szépségű sztjuárdesz kezenyomát dicsérte mindez. A szívar zsebéből precízen hajtogatott díszsebkendő lógott ki. Krikhoff olyan sebességgel száguldott végig az úszómedence partján, hogy a kint ücsörgő és unott tekintettel maga elé bambuló nagy testőr alig tudott időben felpattanni és kinyitni előtte a nappali eltolható üvegajtaját. Na, hol van ő, királyi fensége, a méltóságú törvényhozó perzsasak, akarom mondani a hozzám hasonlóan aggastyán uralkodó? Felnevetett, és anélkül, hogy üdvözölte volna őket, az akkád királyfejhez ment. Közben rákacsintott Ódrira, mintha nem is a felesége lenne a szőke úrinő, aki ismét az volt már, újra dáma, mert amikor meglátta a férjét a medencepartján, az arcáról rögtön eltűnt a cicababa mosoly. Krikhoff nem lépett hozzá, nem csókolta meg, csak integetett felé a hatalmas nappaliban, mint vagy osztálytársa lenne a gimnáziumból, és közben folytatta a viccelődést. Láthatóan jó kedve volt, bár a társaság nem értette, hogy az európai merényletek elől menekülve mitől ennyire vidám. Szóval itt van, ami várva várt vendégünk. Hát, szervusz, kérlek, nyújtotta a kezét a majdnem egy méter magas szobor fejfelé. Hangosan kacarászott a saját humorán, Audri szinte rá sem ismert a férjére. Nem fog veled kezet fogni, drágám, az biztos, szólalt meg végül, de a hangjában már nyoma sem volt az iménti butuska nő affektálásának. Leginkább azért, mert durcás. Nagyon-nagyon durcás. Audri nem folytatta. A hangsúlyát lehetett akár úgy is érteni, hogy valójában ő a durcás. Kellemetlenül udvariatlannak tartotta a férje Antréját, hogy még Steven és Markó kedvéért sem játssza el az amúgy nem létező, meleg viszont közöttük, hogy az óceán túlpartjáról érkezve oda sem lép hozzá. Ha Ferdinánd így, akkor ő sem mozdul az üvegfotelből, úgyhogy maradt ott, ahol volt és várta a férje kérdését, hogy miért is lenne egy aranyozott bronzfej durcás ódri nehezen emésztette meg, hogy Krieghoff az Akkád királyfej ügyében hajthatatlannak bizonyult, és egyáltalán nem akarta a biciben kiállítani. Pedig a papírjai láthatóan még Márkó szerint is rendben vannak. Most az egyszer Stevie remek munkát végzett. ódri a szobrot a Bicsiben akarta bedörgölni a Trump hívőknek, és akármit is mond Ferdinánd, ezt ő akkor sem fogja annyiba hagyni. Egyáltalán nem a háló szobájukba szánta. Mert hogy Ferdinánd igen. Négy nappal ezelőtt legalábbis ez hangzott el a telefonban. A hálószobájuk óceánra néző sarkába. Hát nem. Szó sem lehet róla. Ott már amúgy is lóg a falon egy ritka kincs, egy inka napisten aranykorong maszkja. Miért vagy durcás nagyságos király, sakhbácsi, diktátor növendég, úr, vagy mi a csodának is születtél te ezelőtt a messzi és távoli francos hivatagban? Krikhoff továbbra is mókamestert alakított, és a bronzfejhez beszélt. De aztán hirtelen a feleségéhez fordult. Abba hagyta viccelődést. Vér folyik Európában, persze, úgyhogy tényleg nem kell ennyire lazának lenni. Bár ettől függetlenül, pontosabban épp a merényletek miatt, a dolgok remekül alakulnak. Krikhoff már órák óta tudott az olasz választások kiírásáról, úgyhogy fel volt dobva. De ezt persze ebben a társaságban nem fogja ecsetelni. Maradt a felesége megjegyzésénél. Édesem, miért durcás az akkát királya, ha szabad érdeklődnöm? Mire célzol ezzel? Mert valamire biztosan? Közben a hófehér kötény ruhába öltöztetett, galléros latin házvezetőnő hangtalanul besuhant a képbe, és Krieghoff kezébe is belenyomott egy kaktuszgyümölcsel összekevert kivicsúszt. Ebben teljes volt a férj, feleség egyetértés. Palm Beach-re érkezve télen, de még ilyenkor tavasszal is, mindkettőjük számára a Kaktus lé volt a nyitóital. vele a hűvös New Yorkból, Florida trópusi világába. Ami mi firenzei liblingünk, Audrey tűzpiros körmökkel bökött Markóra látványos, széles karmozdulattal, szándékosan használva német szót, a kedvencünk a te pártodat fogja ebben az ügyben, Ferdinand. Szerinte sem szabad kiállítani az Akkád királyt a bíci Épp itt tartottunk, my dear, most a saját férjét szólította kedvesemnek, de egészen más hangsúlyjal, mint az imént Márkót. Épp megkérdeztem tőle, hogy vajon miért nem állíthatjuk ki. A tekintete elhagyta Krikófot, és lassan Márkó felé fordult. Aztán az arcára erőltetett egy műmosolyt, szándékolt mesterkéltséggel, és várta a választ. Márkó közben kiválasztott egy kecses, hatvanas évekbeli rézrugós fotelt, és óvatosan beleült. Ahogy a súlyával ránehezedett az üvegtámlájú bútor darabra, a fényváz lágyan engedett, és mint egy könnyed hintaszék, felvette a Márkó súlyának leginkább megfelelő dőlésszöget. Az akkád királyfej csodálatos és páratlan kincs, Audrey, mondta halkan, szinte suttogva Márkó. Olyan szikár kimértséggel beszélt, mintha a firenzei egyetemen tartana előadást. A csendes beszéd mindenkit figyelemre kényszerített. Összesen három hasonlóról tudok, felbecsülhetetlen értékű. De azt, hogy szerintem miért nem a bicibe való, csak nagyon hosszú magyarázattal tudnám megindokolni, ami ennek a szimpatikus fiatalembernek, mutatotta továbbra is a cső fotelben terpeszkedő fekete hús azt hiszem nagyon unalmas kis lenne. Nem gondolja, Audrey? Márkó lassan és kimérten tette fel a kérdést, mintha egy figyelmetlen diákhoz beszélne. Nem nézett senki másra, csak ódrira. Ferdinand Krieghoff sokkal gyorsabban kapcsolt, mint a felesége, és tetszett is neki a felvetés mint hogy Márkó észnél van, gondolkodik. Nem akarja, hogy egy számára vadidegen alkalmazott végighallgassa a beszélgetésüket. Hiszen a téma elég kényes. Márkó helyettük figyel és vigyáz. Mi a baj vele? Lehet, hogy Steven túlléhegi ezt a dolgot. Hiszen ezerféle módon juthatott Márkó tudomására, hogy az akkád király náluk landolt. Sokkal inkább a grúz haverjaira kellene Stevennek koncentrálnia, hiszen Márkónak épp az a dolga, hogy mindenről tudjon. Még azt is kiderítette, hogy ő királyi fensége melyik koszos, szír, homokbucka mögött rejtőzik. Hát akkor azt miért ne tudhatná, hogy jelenleg Palm vendégeskedik? Ebből él, a kapcsolataiból. Ők is erre tartják. Stimmel! Szólalt meg a felesége helyett, kicsit türelmetlenül Krieghoff, egyre kevésbé osztva a Márkóval kapcsolatos aggodalmakat. Aztán a kezével a testőr felé legyezett. Menjen, csobbanjon egyet, barátocskám, a kollégájával együtt a hátsó személyzeti medencében. Nem itt, mert ebben csak mi fürdünk, mutatott az üvegajtó előtti feszített víztükrű díszmedencére. Mindenki csendben maradt, és megvárták, amíg a testőr behúzza maga mögött a tolóajtót. – Elkoboznák. Azért nem szabad a biciben kiállítani. Folytatta Márkó, továbbra is halkan, és még mindig Ódrihoz beszélve. Akárhogyan is keveredett ide, akárki is hozta, és akármennyit is kér érte. Valamikor biztosan elvennék. Ha véget érne például a háború Szíriában, Ászád elnök szerintem bejelentkezne érte. Vagy ha véletlenül megbukna a grúz kormány, akkor az új erős ember nagy valószínűséggel telefonálna tbilisi -ből. A feje állna minden, mert akkor meg épp azt kellene bebizonyítani, hogy az igazolás hamis. Különben az Akkád király elmegy Grúziába, ahol amúgy sosem járt. Egy pillanatra most abba a beszédet. Ránézett Stephen Wardropperre, de aztán Krieghoffhoz fordult, aki alig pár méterre állt csak tőle. Ferdinand. Én azt tanácsolom, hogy fizesse ki, azonnal vegye meg. Márkó most úgy csinált, mint aki elhiszi a mesét arról, hogy az akár király szobrot egy floridai kereskedő szerezte nekik, de még nem vették meg tőle, csak megtekintésre hozták a villába. Aztán el kell dugni. Eszük ágában se legyen a bígy kiállítani. Mint ahogy látom, alaposan eldugták a kmer szoborfejeket is, a kambodzsai Koh Ker templomból. Most ő is a medencére mutatott, mint az imént Krieghof, amikor kiküldte a testőrt. Aztán elkezdte beléjük döfni a kést, ami elsőre fájni fog ugyan, de a hosszú távú célja mégis az volt, hogy megbízzanak benne. A metropoliten már bebukta a saját szobrait, mind a kettőt, mert a világörökség részei. Ez a négy viszont, ahogy látom, még mindig itt van, és nem Kambodzsában. Éles hosszú csend hasított a levegőbe. Csak az üvegajtó mögül a kertből beszűrődő locsoló rendszer spriccelését lehetett hallani. Monoton vízszit kintről, miközben bent a légkondicionált térben némán peregtek a másodpercek. Audrey döbbenten nézett Markóra, de Steven Wardropper is, akár csak Krieghoff. Telt az idő, de senki sem szólalt meg. Amikor észrevette, hogy Ódri mellén a feszes, testre simuló, fekete blúz megemelkedik, hogy a nő épp levegőt vesz, mert mondani akar valamit, Márkó azonnal folytatta. De az a kőtábla is ott a falon. Mutatott a tágas tér távoli bárpultja felé, a velencei barok mozaik tükrökkel körbevett és aranyszögekkel felerősített, majdnem kétezer éves márványlapra. Az is véres kincs. Nem félnek ezt ebben a villában kiállítani? A híres Kao-Kao kőtábla Anjangból. Gondolom, pontosan tudják, hogy a sírrablók embertöltek embert öltek érte pár évvel ezelőtt. A pekingi kormány mindenkit letartóztatott, két embert ki is végeztetett, de az utolsó Han császár udvarából fennmaradt kőtábla mégsem került elő. Ha a kínaiak megtudnák, hogy önöknél van, gondolom, sejtik, mi történne. De hát persze, hogy sejtik feltehetően, épp ezért nem járt még soha a bíjtsziben, vagy tévednék. Audrey. Folytatódott a csend. Hosszú, hosszú, néma csend. Legalább fél percig tartott. Krieghoff közben beleroskadt a legközelebbi üvegfotelbe. A tekintete lassan követte Márkó mondatait, a tárgyakat, amiket felismert a firenzei régész. A kmer szoborfejeket kint a medencénél, és a káó táblát bent, a bárkultnál. Soha senki nem jött még erre rá. Bárki járt is náluk, csak akkor tudta, hogy mi micsoda, ha beavatták. Egyébként csupán egy kopott, régi kőtáblát látott a falon, régi tükrök között, nem is túl érdekesett. A vendégek általában a velencei tükröket szokták megcsodálni, nem mintha sokan bejöhettek volna ebbe a házba, csak a nagyon szűk baráti társaság. A hozzájuk hasonló upper akik többnyire szintén ilyesmiket gyűjtöttek. Krickhoff rögtön átlátta, hogy a helyzet mennyire veszélyes. A tekintet, amivel a néma csend kellős közepén Stephen Wardroppert nézte, ölni tudott volna. Miért hozta ide Márkót? Aztán Ódri felé fordult, de az indulat a feleségére pillantva sem enyhült. Krieghoff szemében ott maradt ugyanaz a kérdés. Ódri, miért? Megőrültetek? Éveken át dolgoztatok Márkó Borettivel, és nem jöttetek rá, hogy nem egy hülyével van dolgotok? Megtalálta a fridláda fedelét, Ódri, könyörgöm. Aztán ezt az akkád fejet is. Ezeket maga honnan tudja, Márkó? Törte meg a csendet Ódri, mert már nem tudta elviselni a férje pillantását. Ferdinándnak igaza van. Ódri tudta, hogy a férje mire gondol, és azt is, hogy a néma tekintet mit kérdez tőle. Belátta, hogy hibáztak. Régész, Ódriám, régész, honnan tudja? Horkant fel, Krieghoff, azonnal belefolytva a feleségébe a szót. Ez a foglalkozása! A német fegyvergyáros egy perc alatt felfogta, hogy innen nincs visszaút. Márkó Boretti miután idehozták, körbenézett a házban, és rájött, hogy valójában kiknek is dolgozott eddig. Hogy ők véres műkincseket is gyűjtenek. Úgyhogy nincs más választás, vagy úgy állnak fel ma innen, hogy száz százalékosan biztosak abban, hogy Márkó nem árulja el előket soha, vagy beszélnie kell Toninoval a szőkével. Feleslegesen aggódik Ferdinánd. Márkó olvasott a fegyvergyáros gondolataiban, és tudta, hogy a német férfi jár előrébb. Néhány lépéssel a felesége, és jó néhány a Steven előtt. Hozzá kell beszélnie, ő a kulcsfigura. Nem fogom kifecsegni, hogy miket láttam itt. Soha semmit nem találtam volna meg, ha csak egyetlen egyszer eljárt volna a szám. Senki nem állna velem szóba, Ferdinand. A régészet lopás. Mindig is az volt. Márkó képes volt mindezt rezzenéstelen arccal kimondani. Próbált nyugalmat sugározni, mint aki egyáltalán nem vette észre ódri és Krieghoff hangjában a feszültséget. A kirántott kardokat. Mint aki el is hiszi azt, amit mond. Firenzében mi azt szoktuk mondani, hogy egy-egy tárgy a bűncselekmény, sok megszerzése viszont tudományos teljesítmény. Úgyhogy inkább csak óvatosságra inteném önöket. Ha én rájöttem, más is felismerheti ezeket a tárgyakat. Miért nem dugják előket jobban? Mások alig, ha ismerik fel, már kókám, mert mások nem kincsvadászatból élnek, de nem ám! A múzeum igazgató most szólalt meg először. Az ideges és feszült támadás mögött valójában nem volt erő, csak gyenge védekezés. A hangjában ugyanaz a dühös indulat lüktetett, mint amikor reggel még New Yorkban először már kókámozott. De ez az indulat most nem vezetett sehová. Mert ő is tudta, hogy hibázott. Nem kellett volna idehozni a Márkót, és ezt Ferdinánd is tudja. Ezért néz rá úgy, ahogy. A múzeum igazgatónak elképzelése sem volt, hogy miképp lehetne a helyzetet megoldani. Mert Márkó szájából ez a feleslegesen aggódik Ferdinánd kezdetű mondat édeskevés. Itt tennél azért sokkal nagyobb a tét. Hadd kérdezzek valamit, Márkó. Vette át az irányítást Kríkhoff. Nyugalmat erőltetve magára. Most már ő is kimért hangnemben beszélt. Nem folytatta rögtön, mert még gondolkodott. Kiitta az utolsó kortyot a kaktusz juice-ból és letette a poharat az üvegasztalra. Pár centivel odébb a piros bársonytokban hirtelen észrevette a grúz eredetiség igazoló dokumentumot. Rápillantott, de nem időzött el rajta, mert most sokkal súlyosabb problémával kellett megküzdenie. Időt akart nyerni a kérdéssel. Hogy kitalálhassa a legjobb megoldást. Ha sok tárgy ellopása, bár én inkább a megszerzés szót használnám, szóval ha egyszerre sok műkincs, ilyen-olyan bezúppolása tudományos teljesítmény, nem pedig bűncselekmény, akkor a műkincskereskedők és a múzeumok között pusztán csak azt teszi a különbséget, hogy melyikük a gátlástalanabb? Márkó arcán mosoly futott végig. Jól csinálta. Láthatóan mindenki aggódott körülötte, ő viszont nem. Neki ez csak egy érdekes beszélgetés, ezt játszotta, mint aki észre sem veszi, hogy a másik három fejében milyen hangosan visítanak a szirénát. Nem, felelt a teljesen üres és értelmetlen kérdésre. Érezte, hogy Krieghoff még gondolkodik, csak időt akart nyerni. A műkincskereskedők és a múzeumok között nem az teszi a különbséget, hogy melyikük szerez meg vesztegetéssel, korrupcióval vagy akárhogyan is műkincseket, hanem hogy melyikük teszi ezt jobb ízléssel válogatva, megbízhatóbb ítélő képességgel döntve. Az lesz a sikeresebb, aki kevesebbet téved abban a tekintetben, hogy valójában mi is az igazán értékes. Szerintem az akkát királyfej az. Különleges? Szinte felbecsülhetetlen érték. Eredetileg én találtam meg Szíriában, erre azért bizonyára emlékeznek. És mellettem öltek megért egy beirúti műkereskedőt. Szóval véres műtárd lett belőle már jóval azelőtt, hogy valaki idehozta. Ezért sem lehet a bíjt mutogatni, nem csak a hamis grúz papírjai miatt. De a lényeg, hogy az önök élet, hogy itt van. Örüljenek neki. Krikhov csak ennyit reagált. A többiek meg még ennyit sem. Audrey láthatóan visszavonult. Összefont karral, összezárt lábakkal ült, a férjére bízva az ügyet. Majd ő eldönti, hogy mi legyen a sármos olasszal, neki, innentől kezdve mindegy. Mert ennyit azért tényleg nem ér ennek a jóképű kalandornak a társasága. Túl okos. Okosabb, mint gondolta. Úgyhogy veszélyes. Ennek ellenére a megoldás, amivel a férje a következő percekben előállt, és ami örökre, az egész életére leláncolta Márkó Borettit, neki még akkor sem jutott volna eszébe, ha ferdirán felszólítja rá, hogy gondolkodjon. Hogy találja ki a legokosabb és leggátlástalanabb megoldást. Még akkor sem. Az olasz maffia fogjává tenni ezt a szegény fiút. Márkó, szerintem köztünk nincs vita. Krikhov megnyomta a köztünk szót, amit elsőre Márkó nem is értett, de a fegyvergyáros azonnal megmagyarázta: A vita köztem és Ódri között áll fenn. Nem, de édesem! A feleségéhez fordult, de Ódri csendben maradt, és csak bólintott. Ő szerette volna a kiállítani az akkát királyt, De, hallgatunk rád Márkó, ugye, Ódri? Megint a feleségére nézett, aki megint bólintott de még mindig nem szólalt meg. Hallgatunk. Úgy, hogy megy a hálószobánkba, vagy az alaksori széf szobába. Hú, ez új volt. Még Ótrinak is új, hogy a férje kiejti a száján a széf szobát. Mert eddig a percig az tényleg csak a kettőjük titka volt. A 180 oldalas házassági szerződés 134. oldalának Negyedik bekezdése. Audrey ezt ennyire pontosan tudta. Sosem felejtette el, mert neki, ahogy a Randolph család ügyvédje évekkel ezelőtt precízen elmagyarázta, ez a negyedik bekezdés jelenti az életfogytiglani biztonságot, szó szerint életfogytiglanit. A többi 179 oldal semmit sem ér. füstbe írt ígéret halmaz, ahogy az ügyvéd mondta. De mivel Ódri tudott a széf szobáról, ismerte a benne felhalmozott műtárgyak listáját, így elhagyni őt és elválni tőle, ezek után már képtelenség lenne. Ferdinand Krieghoff marad, és a milliárdja is maradnak, legalábbis az ügyvéd szerint. Túl kockázatos lenne Audreyt lecserélni egy negyedik feleségre, viszont Audrey sem mehet el soha. A nála egy generációval idősebb Ferdinándnak meg kell halnia, hogy Audrey újra szabadnő lehessen. Ez volt az alkú. Ez volt a díl. Audrey annó megkérte az árát, és meg is kapta. De a széf szobáról akkor is csak ő tudott. Eddig a percig csak ő. És persze harmadikként Steven Wardropper. Az űrös Brooklyni családból származó Stevie is tudott a széf szobáról, hiszen ami benne volt, ahhoz nagy rész neki is köze volt a papírjaikhoz. A Bíci Múzeum igazgatója az egyetemi évei óta bizalmas kapcsolatot ápolt azokkal a belső, ázsiai és Közelkeleti műkereskedőkkel, akik az amerikai diploma megszerzése után az illegális műkincskereskedelem nélkülözhetetlen szereplőivé váltak a saját régiójukban. Várdropper ezeknek a diáktársaknak köszönhetően lett ugyancsak nélkülözhetetlen. Amerikában. Gondolhatod, márkó, hogy mi minden van ott. Folytatta Krickhoff, miközben a díz zsebkendőjéhez nyúlt, kivette a zakózsebből, és elkezdte újra összehajtogatni. Évek óta igyekszünk nagyon jó ízléssel, vagy hogy is mondtad az imént? Uh, igen, megbízható ítélő képességgel válogatni. Igen, csak felkészült emberek segítségével. Úgyhogy egy-egy beirúti régiségkereskedő, vagy ismert régész élete, Egyáltalán nem számít. Érted, ugye, Márkó? Itt elhallgatott, és miközben hagyta, hogy Márkó felfogja a fenyegetést, folytatta a babrálást a Megpróbált Megpróbálta szebben visszatenni, mint ahogy előtte volt, aztán folytatta. Úgy, hogy én ezt most megmutatnám neked. Mármit a széf szobát. Körbenézhetnél benne, és elláthatnál minket tanácssal, hogy szerinted biztos mindennek ott kell lemaradnia, vagy pár dolog felkerülhet ide, esetleg még a bícibe is. Remélem, lejössz velünk az alaksorba. Krikhov ezzel befejezte. Mindent elmondott, amit akart. Közben a díszsebkendő is bekerült a helyére. Ugyanolyan fölényes mosoly ült ki az arcára, mint amikor pár hónappal ezelőtt lenyomta a maffia deszertet Luigi Matteozi torkán. Ott is volt egy hasonlóan kélyes pillanat. A zsákutca amibe a volt olasz belügyminisztert ügyesen belenavigálta. Ahonnan már soha többé nem tud majd kifarolni, főleg azok után, ami tegnap Európában történt. Matteózi mostantól a maffia fogja, és Markó is az lesz. Vagy az áldozata? Más opció nincs. Hátradült a fotelban, és szokásához híven rácsodálkozott a lila majolika kandallóra. Képtelen volt felfogni, hogy Dél-Floridában, ahol szinte sosincs húsz foknál hidegebb, miért is építenek kandallókat a házakba? Ráadásul a tűzveszély miatt nem is használhatók az olyan épületekben, ahol gipszkartomból készültek a falak. Vagy szinte sehol sem. Itt, ebben a házban sem. Tilos begyújtani! Hát ez teljesen értelmetlen. Jenkik, snobok, Sznobok. Kandalló a trópusokon megáll az ész. Aztán újra a sarokba szorított Márkóra nézett, még mindig fölényes mosolyjal az arcán, és közben rájött, hogy szomjas. Most hirtelen azt érezte, hogy kérnie kellene még egy gyúszt, de ezúttal már dzsint is tehetne bele, Mária. A torkában érezte az alkohol utáni vágyat, úgyhogy rögtön elkiabálta magát. Türelmetlen ember volt. Mária, még egy gyümölcslét kérek, de most már dzsinnel! Aztán megint csend lett, hosszú, néma csend. Várták Márkó válaszát. Audrey és Steven szinte hallotta a képzeletbeli bilincset, ahogy Márkó csuklóján Mert ha a firenzei őszintén beszélt, és tényleg úgy gondolta, hogy a jó műkincskereskedő okosan válogat valop, akkor nincs vele baj. És akkor bátran, hezitálás nélkül lejön velük a szép szobába. De ha nem mondott igazat... Ha fel akarta volna dobni őket, mert másik pályán is játszik, amit azért sosem lehet kizárni, akkor, ha lemegy velük, azzal kompromittálódik. Hiszen ha utána a Krieghoff gyűjteménynek bármi baja is esik, akkor nyilvánvalóan csak ő fecseghetett, senki más. És akkor Márkó halott. Ha viszont nem megy le velük, akkor már ma halott. Vagyis Márkónak vége? Ferdinand Krieghoff a Kamorra és Tonino nagybarátja épp most ítélte halálra. És ezt a 78 millió dollárt érő Palm Beachi villa márványborítású nappaliában mindenki értette. Márkó is, természetesen. Egyetlen pillanatra eszébe jutott a aki hátra kötözött kézzel fulladt pár nappal ezelőtt a földközi tengerbe, és a puskatussal fejbe csapott Kutri barilla is. Világos volt, hogy az olasz maffiával valamiképp kapcsolatban álló német fegyvergyáros most köt vérszerződést vele. Leviszi az alaksorba, és megmutatja neki a kincseit. Zsák utca, amiből soha többé nincs kiút. Jössz, Márkó! Meg akarod nézni? Állt fel az üvegfotelből Ferdinand Krieghoff, amikor halk suhanással újra befutott Maria, és átadta a ginnel felturbózott kaktuszjúzt. A német férfi a medveszőrökön keresztül elindult a flamingó rózsaszín étkező felé. Onnan sötétkék, kék, aranyberakású, a velencei tükrökhöz illeszkedő barokk ajtó nyílt az alaksorba, a széf szoba felé. Márkó pontosan tudta, hogy ha feláll és utána megy, akkor minden, amiért két hosszú éven átdolgozott, azonnal odavész. De ha nem megy le a széf szobába? Akkor lehet, hogy itt ér véget az élete. Ma este, Pálbicsen. Nem várhatott tovább, mert gyanús lett volna. Úgyhogy lassú mozdulattal beletúrt a hajába, felállt, zsebre dugta a kezét, és könnyed léptekkel ő is elindult az alaksor felé. Pár perccel később Sumér ima szobrok, a Bagdadi Múzeum kirablásakor eltűnt asszír pecsétek, és régóta keresett ó-egyiptomi aranyharci sisakok között meglátta a babiloni istárkapu 2500 éves mázas cserépdarabkáit. Berlinben, a Pergamon múzeumban volt csak ennél több eredeti maradvány az öt babiloni kapu legszebbikéből, az istárból. Márkó közelebb lépett a türkiszkék cserépfalhoz, és megcsodálta a felületéből kiemelkedő barna oroszlánt. A tenyerével végig simított az életnagyságú állatot, a kopott és repedezett, több évezredes felületet. Az ujjai érezték az oroszlán szőr kőbe égetett recélyt. Aztán belépett a cserépkapun, és meglátta a tárgyat. Érezte, hogy a szível lüktetni kezd. Olyan erővel vert, úgy kalapált, hogy a zubogó vértől megduzzadtak az erej. Ez suhant át rajta, csak nyugalom. Azonnal tudta, hogy mire kellene rávennie Oda lépett a tárgyhoz, és ezen is végig húzta az ujjait. A jobb keze megpihent a korom fekete gránit, tükörsima felületén. Nyugalom. Harmadik Totmes fáraó feje, a legnagyobb egyiptomi hódítóé. 3400 évvel ezelőttről. Márkó szertartásos mozdulattal nyúlt a hideg kőszoborhoz, a gyönyörűen vésett fejhez, és a levágott kisújjából megmaradt csonkot odaérintette a fáraó homlokához. Ősi egyiptomi tomigesztus volt ez a 18. dinasztia idejéből, az új birodalom korszakából. A szabadság esküje! Le fogja győzni őket! Most már tudta. Aztán Krieghoffhoz fordult, és elmondott neki egy történetet.